Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni